Maite gara agurekin egunan. Egunan, Pampi. Hordean, etorri zida, etorra azizaitugu, eh, aipatzeko bedeziki bi elkarte zointan ustut irunpeko lanabiskabat egiten duzula, eh? lagunarte eta klaren zan. Bai, hori da, badu amagurte lagunarten lan egiten dutala, eta, eta kaxik, bai, eta bimila amazaz petik klaren zan lanean harina izereo. Hala, bat berriago da, eh? Klarenza bai. berriago da. Zer da lagunartaren ume bat, hau? Uh, ba egiten aldugu uh, lagunartaren uh, nini bat dela. Bai, mm. Zer da lagunartak egiten du sohkuntza uh, lana, ikusgarriak, uh, kontzertuak sortzen ditu hemen Euskoa Legian eta emaiten ditu kanpoan, hemen ere bainan kampoan ere. Hannai baita uh, Frantzia-Mailan, Europan eta Urgunago ere. Eta Klarentzak aldiz uh, proiektuak erramaiten ditu hemen, lujaldean, hemengo jendeen uh, zat. Zer ganaibaitu uh, Klarentzak? Ez du Klarentza behiziena polita atsemaiten ginoen. Eta lutua dabe bastida, bastidari ere, francesa zela bastid klejanz baita, Klarenza mm. uh, hori, eta atseman dugu artxibuetan, Klarenza hori zela uh, Grecian uh, ala kambio uh, uh, portu baten uh, izena. Beraz, uh, idea hori, uh, ala turkaketaren, uh, aski edekatxe maiten ginoen eta hori hautatu dugu. Ah ouais. Baxtida ma eh? silen ez eh? errekaz errekaz ordiuntatzen silen ez uh, silen komertioak egiten ere hor? Merkepun... Ba ezen eta garaibatez uh, na fachuako egexumak ez zuen gehiago porturik. Beraz uh, eta bastida uh, na fachuaren hazen. Beraz, uh, ala Nafarjoaren e uh, egin zuen hor uh, portu bat, eta arana segituz, gero aturkira abiantziren eta gero itsasorat. Beraz, bastidaz zen bai nafajoaren uh, portua eta itxasorat joiteko manera bakaxa garaian. Mm -hmm. Betziki, guai uh, asparne dilotua da, gehiago lapur dilotua da? Bastilla Et mais elle nous uh, que sous e, e, son codeli khanaï par c'est où je t'ai d'autre uh, Bastilla codenda geiago uh, na farta rak chez nitzemilela et ta aspernia es toute là baitespada uh, beti biotzean. <laughs> Bainan ennis bastilla ennis bastilla coden ennis bastilla khara uh, uh... vela ça est Bai, arconti j'touristara. Et j'touristara et ta oli avec Bai. Naiz eta egia utziduzuna? Bai, bayonan biziniz, bainan fitesko iztulitzelat sartuko niz. Ah, izan duzu egiaaren deia. Bai, hori da. Zira unta bayonan edo? Bai, bai, bai. Bayonan arid aldatzen ere, eta nire berberberin izaldatzen, sartzen ez dakit. Naiz dut... Haipatzen dugu sugeradina? Bai uh, bai, hogeita hama um, urte ditut. Gazte bat. Bai. <laughs> <laughs> eta egia ekan, e, seikatudu talarik piskabat, ez du iduri, baina igomitak e, badituz talarik, e, miatzen dut pixka bat e, interneten, eta ez dut egia ekan gauza ainitzatzen man zutaz, emazte diskretaz zirelako, neskat diskretaz zirelako, xe horaz ere, eta zure lanean ere egiten duzun dana itzalpekoa da nun behit. E, be, ba izen, ta da, enilana dago behertzisten laguntzea eta hien inguruan den uh, lana egitea Eta ez naizen ni uh, taula gainean ez dut nik kantatzen, ez dut uh, gauza hoiek e, egiten baina enhelna gabe artisten lana ez ez da posible Beraz e, ilunpeko lana da baina biziki inporttzea da ere enhelna. Postu gako bat soziala sozialaajeman ah, eta hori guxiak zug dituzuku delatzen. hori lotura uh, kanpoko jendeekin uh, sinez da. Ala, e, Postu, uh, xan, bainan, uh, bitartekari postu horiak. Nahiak duzu hori, Nahi ori, taulen ganean zaita baino? Ha bai, bai, bai. <laughs> Ez zira artista izan uh, edo taulen ganean asekulandak e ertu? Antzerke egindut uh, lizuan intzelarik uh, garazin Antion Lukurekin. Ha, ah, maishuarekin. Ha bai, bai. Eta en ustez uh, beri esker jere uh, lotuniz uh, arteari eta... Hala, uh, antzerki, bere antzerki kurtsoekin eta tailezekin, soktu zaut, hala, uh, kulturaren kultura zan dutan uh, uh, guztu hori uh, egun, baina, uh, inustez ez, ez nahiz, uh, ez, ez nahiz ojentzat egina. Okay, <laughs> gero zik ez duzusegitu? Ez, ez, ez bat ere. Uh -huh. Musika? Uh, ez bate, ez, ez. ez. Entzuten dut zuzulean? Baina, entzuten dut, baina, ez zudiotzen. Kantatzen dut. Ah. Korala batean ba, ez da bastidan behar dugu koru bat, euh, wala, bialdiz uh, ilabetean eta hor kantatzen dut. Lagun arteri... Uh, uh, Klarenzaren lotua da. Klarenzaren nora da, organik orkestra? Ez, ez, ez, ez, ez orkestra, orkestra lagun arterena da. <laughs> Alta untsaman ditut, ere pa perrean, oui. gero xagoaipatu. Korua da hitzen da la gaiuz, gashko, gashko Eta ogoitabost bost uh, uh, batuta na uh, ogaitamarkantari gira, uh, adin uh, adin desbax dili taqua uh, eta sineza plaza hartzen nugu. C'est ce qu'on s'est annoncé uh, cantatzen? Euh, Poissonara, s'franchise, s'filandières, uh, uh, de na, ouais, ah, bai, de nais kontzat bai. La Gailluse. bai. C'est Renaud? La da Arana, Arana Rica, la joyeuse, ah, La Eta bai, ez dugu ezan, baina juntan, bai. zizte ere, ogo bastidan Gaskoñarekin, elduko niz. Bai. Eta beraz kultura nahasketa hori senditzen da, ere hoja. Bai, bai, bai, senditzen, uh, bai, nustez horko uh, irritarek nahi lukete berpiztu, hala, uh, iru izkun za horiek, baina uh, egia eran, egun bastidan uh, francesan zuten da. Hala, <laughs> eskorez da itzen, eta uh, Gaskoñera ere ez. Beraz, mm. bon, exe gorniz, lortuko dutela gauza berpisten hor ere pastolararekin, ari dira iru eskuntzetan egiten, beraz, bada, dinamika bat ari da berre sortzen hor, agerida. Popolazio berri bat xartuta bastida, nor, azinez erritar-erritarak dira, na, badana nahezketa bat? Badan asketa bat bai, bai, bai, bai. Zabadira egitarrak, zinezok direnak, bai du mendeak orz direla. Gero, badira batzu, orz ofiziale batzu, badu behoi, ogeita amak uchte, argi batzu direnak orz alatailetan iztanlatzeko bastidan. Eta gero, badira bai familia berri batzu. Eusten dut egitar guziak orz aski untsaitzen direla denak eta lortzen dutela gauzak egiten elgarrekin. Berezia da, edera da, berez basti da, bera, eta niduridu erakartzen dituela arte lan desberdinak, bai pote egide, bai eta ere edo, eltze egide, mm. gitarra, bat dira, orako artistak or, mm, bildu direnak, iduridu mm. ari derako foin bator egiten. Bae, bae, eta, ba, bala, tuste, uh, etak, ba, sinaz, eta, bara, egiteintuzte espochaketak, bada, seramika soka uh, urte guziz, uh, bilzen, dendak bilzendira akumilaka, bai, uh, bai, seguk, sinaz da, Guk eurten dugu bat zutan, uh, hub bat bezala dela. Hala, dien neguziak hor uh, eldu direla, hor lotzen dira, dira. dira gauza ga behi baten jortzeko. Eta importanta da, hortik ere eldu da, zuen uh, garapen hori ere eta hidadura hori uh, nun behit, klarentza edo lagunartelena? Be, bai, bai, zinez, uh, dinamika... Dinamika horretan uh, oinahitzen gira eta baiatzen dugu bai. Hmm. Ota, zu horretan txartu zira, baina nirean ikasketak ez dituzu baita ezpada hori buruz egin, zu kasetaritzan hasi zira? Uh, lehenik egin ituen euskal ikasketak bai honan, eta azken urtean horretan intzelarrik, uh, maztorrean idikizen diploma diplomabat. Eta hori uh, geitu nuen, uh, kasetaritzan arizan bizik guti. Eta gero Jon uh, nintzen bidaiatzera pizka bat eta gero askifite uh, urte bat berandago lagun hartzen txartuginen nintzen intsana uh, bimilata amairuan, badu ama juste hmm. Eta eskolarekin nozu harreman hori etzekoa Ba euskararen et ikasle dut hala uh, voilà. Ezk ezki egin dituzu honen ikastolan edo ezbait ezola? Eh, ez ez ez botet. ez ez ez rikoua eskola gero kolegioan haspa gero liceo garacine. Beti etchen eta eskolan ere entzun izan duzu eskora. Eh, uh, bai, gero shaile le biduna e le bidunean bai, gero itchena. Hizkuntza en amais eskola da nik beti e eskola nuntetchen. A... L'année elle des pratiques annuelles duzu? Uh, bai, pratikatzen dugu bai. bai, bai, bai. Bai uh, gazte batzu lagastebatzu be, uh, beia dira uh, la gunartekin karentzan eta nsetzen gira uh, albizain usu eskuara zaintzatzen. Uh, mm -hmm. Maite gara dugu lagomita goizuntane eta maite galdin dizkit uh, kantu bat hautatzea, hau ere uh, la gunartetik hurbilden uh, talde bat da hautatu duzuna. Bai, beraz hautatzu dut uh, abia taldearen uh, olerkia zatia. Uh, Bela zibai, exan uh, duzun bezala, uh, abia da lagun artetik alduden taldebat, uh, laguk koizten dugun taldebat ba, at dat taldebat ba, et taldebat da warkatu. Eta shorto dugun uh, taldebat ba, taldebat da, ebe. Saida da oli bat da. Eta arabra solerkiak antoa, itzak uh, Vitoriano Gandiagar enak dira, eta musika Christopher giartena entzten dugu beraz zabia taldearen animalia naiz eta diskotik olerkia Olerkiak sortu zuen Lurra Lurak sort txortu <tries> Ki z the... Animalia naiz eta diskotik eta hemen Abia taldea hautatu duzu maite garra gurekin baitzaitugu eta maite herrera or izan zela ikusgarri bat ere e, sortu sinotela Maibidartan ba, emanguinwan uh, bimilata emeretiana unda uh, osuana rob Ondartza ondo handen zelaibatean, uh, uh, sortu ginoen dansa eta musika, animalia, dansa eta musika ikusgarria. Eta hor uh, ikusgarri horrentzat sortu zen uh, abia irukotea. Ah, abia horretako sortu zen. Nor dira horretara zelan duzu? Ziru musikariak dira Amaya Iriart, Elena uh, Aira eta Maya Iri Barnei. Hala, eta erran duzu, eh, lagun arte kompainian amarr urte bat zela horai chartua zinela. Eta norabizi duzu, ongi ongi zira hor? Bai, unzañez, <laughs> <Zinez. laughs> Eta lagun artean, beraz, zure joraz, zer da, eko izpen, edapena zarduraten zena? Bai, eko izpen eta edapena arduradunan iz. Ah, Erra nahi baita? Erra nahi baita. Euh, behar behar ditutat seman... Uh... Hala, esimpliki gaiteko. Ba dut, zirua hartzeman uh, muntatzeko. Eta lan egiteko uh, manera ukaiteko eta denbora ukaiteko. Beraz, ala, deitzen ditut uh, anzukiak, laguntzaileak uh, betetzen ditut dosirrak, uh, ala, xosuri uh, ukaiteko. Uh, lan ingratada, nun behit, behar duzu, beti uh, eske joan? Um, Ez da eske joaiteaz. Zain, eta badu ogeita biurte urte uh, badela, 2000 batean Kristof uh, Erriartek sortu zuen uh, kompainia, beraz, uh, ala, kompainia aski ezaguna da, orain, uh, uh, eta baditugu gure gure parteideak, zinez ezagutzen ditugu, aiekin mintzatzen min algera aski, lasaiki, beraz ez da lan uh, ingata, bat ere, zinez, uh, ez da placer bat, ba inan, uh, ala, ba, eta orain badakit, zer ezan, norie ezan, nola ezan, Beraz, aski uh, goxok egiten dut. Ikasten da, eta beti lortzen da horrean? Uh, uh, ez da beti lortzen, baina uh, uh, entzatzen gira beste manera bat ez egiten, gauzak uh, xa formulatzen, hori uh, da lan da. Erra nahi du, beraz, ikusgarri gusien dako berdela? Bai, uh, bai, bai, bai, zenta... Uh, Barditugu uh, laguntzaileak partaideak uh, ikusgarrien uh, sortzeko. Eta gero berdira antzukiak partaideak atseman ikusgarriak uh, emaiteko. Berdira tokio horiak uh, atseman, aiengan adioan, ikusgarriak presentatu, konzertuak aurkestu. Dira... Promosioa eta zuk duzu egiten. Bai, bai, bai. bai, bai. Et, eta sumantziste hor lagun artean momentuan? Uh, lagun artean, uh, iru gira, iru permanentea. Eta gero, eba dira, badugu lankide bat uh, argian ari dena, eta beste bat soinuan. Uh, eta batzutan zutan me proiektu, dependitzendu proiektuen arabera, uh, aldibidez uh, ostio nahi patuduzun organik orkestraren zat. Hori da amabi musikari zautatu so den orkestra bat, Or, ebe bidean girelarek, itzulean girelarek, konzertu baten emaiteko, ebe amazazpik gira horotarat. Ah, Egiten du, hain izienden mugitzeko Eta beraz, bada, horren inguruan den antolak eta guzia ere, berda prestatu. Gana fea... idu, okuntzisterarik, uh, atzeman, aterbeak, uh, jatekotokiak, garaioak antolatu, jatekoa, ga logitekotokiak. Zulekain da dena, hor. Uh, bai, ene lankidearekin, anikekin hori antolatzen dugu, bai. Mhm. Mm Eta beraz, ergan nahi du, zu aldiz ateratzen zirela eta irekin ibiltzen zilela? Bai. <laughs> Hori alde goxoa da? Bai, alde biziki goxoa da, bai. Bai, bai. Eta xantzaba dugu zen eta emaiten ditu uh, eman ditugu uh, aski uru norten. Izan gira uh, Brasilerat, wow. azaruan Maiorkan ginen, Katalunian, Alemaniarat izan gira, Erbetarat, uh, Belgikara joiten gira usu, uh, beraz bai. Sines santza bat dugu, eta bailan uh, ikusgarek ere hemen emaiten ditugu eskolegian. Eh? Uh, aste lehen uh, eta aste hartia nitsasun eta guretzat biziki inportanta da ere uh, hemen, uh, hemen erakustea gure lana. Eta uste dut, uh, bai, hor horrekabat uh, atseman dugula, uh, kamp kampuan emaiten ditugun uh, datekin eta hemen egiten dugun uh, lanarekin ere. Eta horreka hori nahi dugu uh, Sines atsekin. Ganaitu ikusgarri berdina maitena luso la hemen itsakur eskola edo uh, Brasilen? Mai, ahunt. Bai, bai, bai. Euh, Na suerte i... ko ikus garibate. eta eta urgentza martzanda. Zen da sines Ikusgarri hori a up da itzenda. artean emaiten dugularik, up da itzendu baina nugu up egiten nugu. Eta da aur uh, tipienzat eta nienzat Kristofirriartek uh, sortu duen uh, piezabat. Beraz normalki da mai, zero, zinez nienzat uh, sei urte arte emaiten dugun uh, ikusgarri bat. Eta da ala, soinu, soinu esperientzia bat, isiltasun esperientzia bat, eta holako bidaibat uh, soinu paisai uh, batean. Yakinez aurrekin zailadera isiltasun hori lortzea behar dituzu uh, zurekin eraman. Bai, bai, bai. Eta Christophe hiertek bada egiten. Eh uh, bai, bada ki egiten. Su de maichou d'soir, vera verax jola du uh, Christophe. Christophe da sinese uh, sous uh, eta uh, proiektu gehienetan uh, berak, berak antatzen du, jotzen du eta salbua abian uh, berak, ditu, uh, berak ditu abiaren pieza bat zuidazten eta zuzendaritza artistikoa egiten du, behinan berak ez du kantatzen, ez du jotzen abian, uh, behinan proiektu gehienetan, uh, bai, jotzen du edo kantatzen du. Ba, ikusten da dena denen zuen argazkietan eta bere presentzia ondia? Bai, bai, bai, Be, zein berak du sortu kompainia eta bere, bere proiektuen eramaiteko uh, sortu du kompainia hori bai. Mm -hmm. Az, hap, uh, hap, hap. Eh, Uh, Aipatzen zinuen, bada beraz, organiko orkestra horrean duzuntan aldean di hori. Uh, Abia, Mokofina ere izan zinuten? Bai, beraz Mokofina sortu ginuen 2000 uh, eta mo bostean. Eta pieza hori, kusgarri hori, uh, uh, aurreak uh, zuzendu dugun uh, lehen pieza da. Uh, eta Mokofinak uh, ukandu uh, kulako errakasta. Eta ez ginuen bat ere hori aurre ikusten ala. Eta mokofinarekin haxegira uh, nazio harteko xareetan xartzen, ikus gaji xartzen. Eta upek gero hartu du uh, mokofinaren uh, xegida. Zori finida, mokofina finida? Uh, Emaitean dugu uh, beti or, ortsialian, uh, emanen dugu azparneko ortsain digian uh, mokofina. Eta noistenka batzutan badira, uh, oinu, uh, mokofinaren data batzu. Abai, noizera bakitzen uzua e finidela eta ez uzula gehiago emanen? Ez dugu bortzaz erabakitzen. Batzutan, ez da gehiago galderarik diotzeko, edo beste gauza batera berderarrik pasatu, haski gosok egiten da. Ez dugu erabakitzen egunetik beragunera, bon, are, stop. Hori ez dugu gehiago egiten, uh, ba, segurniz moko fina oino, Kristofek emaiten alko ema al duela, uh, ogoi urtez. Ez da dezmondatzen eh, segour... ere? Bat ere, bat ere, bat ere. Uh. Batele. eta hori duaiten insistet ez aukjotzen oso hori el cargoan ganatu joan zistoa hosainiek baitira el cargoan kompetentza ez duena eta eta ez gaitu uh, ikusgarria lan eta sutani ikusgarri bat eta la rondongira angi, rondongira peras baituenengira ingen dira bai, bai plaserikin eta zen katalogoa baduzu eta aldira hori begiratzerate edo entzuna dute bai uh... bai bai Eta aldizkampokoen dako nore egiten Brasilean eh, erri alde behedetan uh, diotzeko edo nolako sarea uh, sortu duzue? Hori guztia, sari hori lortu dugu euh, mokofi, Mokofinari esker, euh, zeta Mokofinarekin dio dugu euh, Pariseko festival batean. Nun eldu diren euh, nazio harteko programaz aile ah. anitza eldu diren eta hor euh, mokofi, Mokofina ikusiute. Eta anitzek, anitzek programmatu dute gero. Eta upek sinez, segitu du upek uh, upikus garriak du uh, festival festiba lortan ere, eta eta berdin. Ikusia izan da, programmatu dute, eta ala, gero programmatze lebatek erraiten dubezhte aria, behar duzu erri programmatu untsa da, eta olai ditana. Bai, bai, bai. bai. Ben non, ben on souffre au gâteau sous les lana on dit là en merde da ere... Alors Igor c'est ni tout dossier rack euh mailak, euh Igor c'est ni hori ere gure Igitenitu egiteko. rack. Alors ere egiten sie. Bai professionnel en ça Euh bai ta il rack igitenitu go Hor, sortuko dugu, uh, lan egiten dugu uh, amaia irriartekin, abian ari dena. Hor, 2000-alauan ta sortuko uh, ditu, sortu uh, du proiektu uh, pedagogiko uh, behi bat lagun ahteren baitan. Eta joanen da, uh, ala, lujaldeko uh, eskoletan eramanen ditu uh, tailek batzu, musika tailekak. Beraz joanen da, hor garazira gara zira, itxasuko eskoletara... Uh, ara, dena badugola olako, uh, ibil, ibil aldi bat eginen du uh, ipajaldeko uh, lujaldean, uh, eta gero uh, bai, ikusgahiak emaiten ditugularik, gero proposat, proposatzen aditugu tailexak, uh, beraz dira, aur jentzat bakarrik batzutan, aur, uh, aur burraso, edo bakarrik uh, profesionaren zateriak. Eta bistana bat duzu aurlai, ez uh, da hain zahar, hau uh, uh, grabaketa estudio bat, Patrick Fischerek uh, kudeatzen duena? Bai, miraz, uh, ba, ez nis sobera horreit, uh, berba binulata macha e binulata mazazpittik. Uh, ah, da ba, ya uste nun berriago zela, bera, basatzen da. Uh, ouais. uh, bai, Patrick Fischerek kudeatzen du uh, uh, grabaketa estudio uh, hori, uh, bastidanko katoa da, zinesa uh, leku biskigo soa da lan egiteko, Beraz Patrikak bere proiektuak grabatzen ditu. Bala, nornai diten alda proiektu batekin uh, eta grabatzen aldute. Uh, ala, zinez, diten alde. Aparte ales... da, eh, beraz, izaiten alda bere, bere aldetik egiten alduena. Ez da, ba, itezpada ba lagunarteko proiektu ezat. Ba, ba, gero enzat. lagunartaren baitan da, eh? Baina Patrik zinez uh, uh, bakarrik lan egiten du, eta hala gukaz du, uh, beledanean osudurrik sartzen, baina lagunartaren uh, preiektuaren baitan ortena... da. Lagunarteko langilea da eta um, jiten alzira azure kantu batekin, ahont, ustak uh, inolera, uh, kan nahi duzu kantu bat ingrabatu, bizpailu kantu, eta ateratzen alzira, La, disko batekin bukatua Patricken laguntzrekin ala Patrick sinnez hori maite du jendeak laguntzea Bizki pedagogoa da gauza bukatu polit bat ukaiteko bukaeran. Mm -hmm. batira ba, gauzat desberdinak egiten dittu joketik txaldea hmm. eta beste batzu ere hasten dira hoja. Ekusten trabaketa esu hortan. Guri ratian maite gararekin, so la chan eta baiatuko gira berriz maite aipatzeko klarentza, uh, klarentza eranduru pizkabate lagun arteren uh, bat zela Or, sortu zena gehiago tokiko uh, gauzak garatzeko pizkabat, animazio eta tokiko jendeari egoki tuaguak. Me ba, beras klarentzane uh, erakusten ditugun uh, Uh, Bastian eta lujaldean uh, era eramaiten ditugun uh, proiektuak. Zinez lagun artetejan dutan bezala da, kanpoan erakusten ditugu gauzak, eta klarentzan zinez hemengo hemengo ljaldearentzat egina den uh, proiektuaa da. ettxikitzen ditu dituzu dituzue, batzu batzuk jola animazioan egiteko ere uste duta? Gengedla joaioz eta holakoak ba, sorzen ba. dituz horadik, leku politak atzemaiten dituz hor? Mai beraz Klarenza instalatuada bastidan, eta bastidan bada gela bat, egiko gela, beraz hor egiteintuko ikusgahi bat zu, baina ez da aski guretzat eta ez da aski ekipatua ikusgahian egiteko, beraz hainbat... Toki hautatzen ditugu uh, errian berean, uh, ala ikusgarri edo gertakarian egiteko, braz daipatu duzun bezala, bada erreka ondoan den uh, Pondepor gunea, hor uh, instalatzen dugu uh, udaguziz uh, gure gengeta, trinketean ere egiten ditugu konzertuak, uh, baratzeetan, elizan, ala entzatzen gira uh, erreko uh, toki politak, ala argitan ez hartzea uh, arte, arteari esker. E noheldu uh, uh, uh, da hautak ausu ehita koak beraz publiko eh uh, uh, eldu dira ondoko ehita ere uhunago ere kostaldetik txik eldu dira uh, ba sinese jequal iriguneko denda aldu da eh uh, gero ere eldu dira batzutan bordaletik uh, landesetatik. eta udan ba ditugu uh, tout l'estarnit Eta hor, uh, pasatzen dira, hor, uh, logiten dute bastidan, edo daldu dira konstaldetik egun eh, bat pasatzera ahberu aldera edo isturitzeko ahpeetara eta bastidan gelditzen dira. Beraz, hala, uh, horak odiendeak ere bat ditugu. Pasariak odiende bat zuede. Hori udan, beraz, egiten duzuena? Hori udan. Uh, gero, uh, beh, lagazkenean badugu lagazkenean. <laughs> oh. <laughs> oh, hai, <laughs> bizitzi originalak gira. Uh, Eta hor, zinez uh, erritajekin, uh, uh, sortu ditugun proiektuak, uh, erakosien ditugu, beraz dira proiektu uh, parte hartzaileak. Eta hor, emaiten ditugu taulagainean, uh, erritajak, zinez uh, gurekin lanean, uh, ari sandiren goziak. Um, gero bat dugu, uh, gine guan geroa yeah. dut, senta garatko dut gehiago. Eta primaderan bat dugu primaderan. Hori uh, giten dugu uh, maiatz uh, ashtapenean edo uh, apirira bukaeran. Beraz, uh, ushaian hor uh, dinarazten ditugu uh, sinez... Uh, Uh, eremu uh, geografieko desberitako musikariak edo kantariak eta emaiten te, ema dutuguel gaxekin lanean bispailu egunez eta gero berdute zerbait erakutsi. Ah, berdute zerbait ba, sortu. Diaz uh, dinarazi ginuen uh, Kongoko uh, slamlaribat, uh, Guadlupeko laudantzari eta oreka teixako musikariak. Ospetsuak, herban. Eh, Ospetsuak, bait, bait. Bai, bai. <laughs> Takalitatezko Ikusgarriak? Eta hor sohtu zuten Ikusgarri bat uh, hiru egunez. Bela, biziki uh, sinez uh, Ikusgarriurek izan zuen animaleko argazka sta eta denak biziki kontentat eraginen. Eta eldooden urtean, lehen aldikotz tohtuko dugu gure denboraldi kultur denboraldia aldia haur gazteantzat eta haur tipienzat. Ah. Bai, beraz, hori, eda eldudain urteko berritasuna. Heiekin egina, heiekin partainetzan edo. Eh, ez guk, uh, behizanen bai dira gauza parter zailak, segur, bainan uh, ala lau ikusgarri presentatuko ditugu. Bainan, segur uh, niz behiz dinen nizala, gori irratirat hori uh, haipatzeko. <laughs> <laughs> ez adudari, ateak idekiak dituzu, maite, horiek aipatzeko Eta, ba, erraiten na, ondare material eta imaterial argitan emaiten duzuela. Beraz, enetako ez da soberargi materiala zer den, mena... Beraz, materiala da unkitzen alduzuna. Uh, ah bo? Etxe bat. <laughs> <laughs> Eliza bat, uh, nombaren hajia gehiago. Eta ondari materiala da zure, zure buruan dena, zure egiten duzun lana, erjaiten duzuna, kantatzen duzuna, zure ibiltzeko manera, uh, zure mintzatzeko doinua, zure, zure memoriaan dena, Sokzen duzuna, asmatzen duzuna, hori da imateleara, ondare imateleara. Ados, hori argitan emaiten duzuela Klarenzarekin, edera oh. da. Eta horretzen, ba, ezagutzen man iman dituzue uh, zuena afitsetan, eta beti bertipografia da, hola, izki horiek, orpiskat naasiak, or, uh, badakigu, deia zuen, zuen zerbait dela, Klarenzaren zerbait dela. Uh, Niguan editekoa dela ordean, uh, hau, uh, huai, urtahilan? Meraz, abimila eta ogeitala wachiko dugu uh, neguan ekitaldearekin. Uh, Meraz, neguan, uh, aski pario... Uh, uh, Sake nola ekan, me uh, asmatu dugu na balentriabada. Mm -hmm. <laughs> Meraz, neguan iraganenda urta gheraren sei eta saspian eta ogeita laborduz, gelditu gabe izanen dira uh, proposamenak bastidan. Asiko gira, uh, xeyan, uh, larumbatarekin, haxatxaldeko iruetan, eta bururatuko da, igandearekin, haxatxaldeko iruetan. Eta non-stop, ertanemezara, non gelditu gabe. Gelditu gabe, uh, badira badira gauzak. Edaten duzia bat zuten, egitean eta ulako ideien atzemaiteko? Beha rik ez, beha rik ez dugula edaten. <laughs> eh, ordean, nola ausatzen da ordean, hori guzia, zer eman duzue programan? Bera, zaxiko gira, euh, zut behar bat den dena erranen zenta badira anitza, me fite-fite erteko. Urta gira nien 6 arzpia erran duzuan? Bai, bera 6an, Izan da, zenta, hori eldu da negoan jakinberda uh, klarentzarekin tailexak eramaiten ditugula urte horsoan. Uh, badugu uh, ondare tailex bat, non egitarrak galdezkatzen ditugun jakiteko uh, uh, be aientzat zerden ondarea, zer nahi duten atxiki, geroko zer uh, bezerg esten ondarea aientzat. Ala, eta badira, tzera, Gauzak biltzen ditugu, istorioak, bla bla bla. Zer ez onda, onda Zer... eh, da ondaleha ah. egientzat? Be hori ez dakit. Be hori ez dakit. Uztak hilaren seian, <laughs> ama uh, atxalneko iruetan diakiteko. Dainoen diakimina sorrezazun uh, dien da dinanazteko? Baidanez. Eh, mm. ouais, Niko hori ez dakit ez. <laughs> Dena da de ondare ez dakitu. Eh, eh, eh. ehm... Eta, badira, hostean haipatu dut koru, korua egiten dugula, koru tailexa bada. Bada kontakizun tailex bat, bada filosofia tailex bat, eta elasturi edo, elokantzia tailex bat ere bada. Beraz, neguan, neguan den borraldi azka jochtan, tailex horietan era maiten den langusia erakusten dugu. Bera be zara, eazten gira iruetan ondare eta ilexaren emanaliarekin. Uh, aga txaldeko bostetan hor dinarazten dugu... Uh, uh, Ivan Baxer da zinez uh, gure uh, Gaskoinaren uh, gizuna, <laughs> <laughs> uh -huh. bastidan. Uh, berak uh, uh, diendek filmatzen ditu eta galdezka atu ditu. Um, atu gireko diendekak uh, galdezka atzen ditu. Eta um, filma hori irakutsiko dauku ala bere uh, bilketak dira dendeak uh, galdeskatu ditua uh, bizi ariburuz, eta dira zinez uh, atuhi bereko uh, dendeak beraz uh, ahurti zinez uh, atuhi onduan diren uh, egi horiek mm -hmm. filma hori uh, ikusten alko dugu uh, gero saspietan kontakizun tailexaren eman aldia izanenda eta uh, jatseko bederatzietan hor dinarazten dugu Janik uh, Jolen uh, kondalariada Euh, veras uh, Yannick Jolain Poitou et Vendée je crois le quoi entzule Euh, acho que eta que c'est alguna dar va en soule batsweker. Et ça et ça goûte ez et ta revenendaoku compteur compteur badu uh, one man show uh, doinu bat badu aktore joko biseiki ona uh, bisiki bizia da eta zinez baliodu ikosten badu hobiltzea. Gero sekiuko dugu uh, ami kontan eginen dugu uh, bastidako uh, uh, bisita, Ibiltaria bela sa geuean bai geuean mm -hmm. eta en ustez uh, sursur la tou barco dogu senta bat solo izanen dira dit da quasi tousier qu'est à sibère alors <laughs> eta horbe igandeisen enda hor euh, gaueko batak izan dira ore matak Eta hor, uh, la gaiuz koruak kantatuko ditugu. Kantatuko duzu. Ebe eh, bai, nahi baina uske <laughs> kantu zentzuna, zatoz te bastidara. <laughs> A ah, mi dezka komitaren zata, oren batean, lozakoarekin <laughs> taldo gira ordean. Bai, bai, bai, me den dena izanenda antokian berean pausatzeko, lo egiteko, emaiten tugu eak, badira estaliak. Gaube ah, Bai, hori da. Hmm. Egi asko gauela. Zaz, horren kantatuko dugu. Ezuekin uekin kantatzen aldugu edo ez? Uh, bai, bukaeran izanen da, parada ah. bizbairu kantuen ikasteko. Egoak bai, <laughs> <laughs> <laughs> <Algun gude estetikada. laughs> eta hola? Bai, biztan da. Algund gure estetikada. Eta... Goizeko hiruetan, hor uh, bat uh, mugitzeko tenora izanenda eta frantz behnekerrek prestatu dauko bere playlista bere gaueko uh, soinu ekin, beraz dantzatzeko, ametse uh, um, giteko eta lokartzeko bukaeran. Adash. Goizeko bostetan uh, iratzariko gira gozo ki chofrologia tailek batekin Agnes uh, ahwe barenak eramanen duena Ebe eh soldatuak bezala goizeko bostontan di, di ikitsena, uh, ouais, vai, vai, or deikitzena aztebolutan tenu lehortan Edoak xiste Chofrologia rekin adoz ouais, Saspietan elgarrekin uh, filosofia genen dugo uh... Egoizeko <rire> Beraz or... Euh... Ego iten alkoniz uh, loo memento orta. Bai, bai. Or, <laughs> Nahideenak naid... <laughs> loigitan aldo nahi duenten oran ez da problemarik. Zertaz? Zertaz, ser... filosofia? Uh, da hor uh, gawari uh, lotuaden uh, gaibat autatzen du. Bai, berra. <laughs> <laughs> Gero bederazietan hor uh, badogo egiasko, uh, elokaunz e-lasturi uh, lehiaketabat. Uh, euh, iman dira ekipetan gaiak autatu dituzte et hor egiten daukute dauskigute olako zinez abokatuak bezala eta haien gaiak berduze defenditu eta bukkaeran bada irabazle bat hausi bat bezala hausi bat bezala bai. ara bai, bai, bai. mm -hmm. uh, gero ameketan uh, bada garagarno diastaketa hor dinarazten ah. nugu <laughs> <laughs> eniaut eloxegi Uh -huh. uh, berak uh, sohtu du uh, sasiko garagaginotegia mikro garagaginotegi bat aiexan. Eta bere garagaginuak hor jastatzen ditugu eta kondatuko dauku uh, nula asiren garagaginu egiten, uh, nula egiten dituen. Eta bere berrizita da zinez berak nahi, nahi duela garagaginu egin uh, eskoa mozkinak uh, baliatuz uh, bakarrik. Bedearen entzatzen da. Uh -huh. Ara, eta um, bukatuko dugu um, horren uh, batean, ahartsaleko horren batean, hor uh, izanenda baskarri bat, oiak uh, bonit beltszukaldariak uh, prestatuko duen uh, baskarri bat, eta um, janen dugun, janen ditugun uh, platak, prestatuak izanen dira, ala izanenda koherentzia bat, diatekoa eta garagak uh, artean. Mm, mm, Se programan? Ba, eta gero ala. Baskaria bukatu da. Eta eta neguan bukatzeko ten urea izanenda. Eta hor denak triste izanengida. Eta ba, fini izanenda. Ba, Jeste si sa kituak izanengida. Ta joan <laughs> engida lo <laughs> egite <lue> la. <laughs> uh, Obe dena da dena egitea hor... Uh... Bai, bai, bai, bai, bai, goenik uh, denaginen dut, ez eh? <laughs> zut auturik. <laughs> <laughs> eh, nola egimear da, izenak e, ema mehar dira, bai dira mugatua da? Uh, beraz, Baskariaren zat, bai, tokiak uh, mugatuak dira eta kaxik denak salduak dira, beraz. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, galditzen dira, gelditzen dira zonbait zu bainan, beraz. Er natu nahi, bai, duzue, uh, gure kindian, eta zinez, jasko, jaz diaz jasko, freztatu uh, Baskari bat, me... Sinus autique utzia. <laughs> eta das sinesko berga da egresearch eta ikusgarriarentzat ere kontselatzen dugu rezervatzea senta tokiak mugatuak dira haso ikusgarri yanik jolin jolinena counter compte bai larun bat era zekoa bete beteazietan eta bai untxa eta sinen eranda ukuzu ere isanen zirela jokoetan irabazteko uh, eskolari jatietan bai Eta, euh ah, alors ces programmes eh Mais ouais parce qu'il a Noël scène. Original ta chuna verdabetti, verdabetti serve surtout uh, sécurité co plan plan metti verro setan. Euh ben sta kit berdenet baina manera da eta eta hola. Hola bain, sigilaire là ça ben hola chetoko do. Estalialdia hau ekiten uzuela ordi ano Eh uh, bi or ben elle elle do no return Eta Berissa uh, voilà, eh uh, Emeya okano go Berissa Berissa guitarra di Schubert Santa Jacqua ala orra no sumesala, gente que pensatzen alute irukeria dela, baina baina nes ja sa jendea basena goizekoa 80 pertsonaginen oste duta partida bishitatzen a uh, pika olako argi batzuekin, uh, Eta zinez biziki gozo da, pasatzea ogeita laguak du jende batzuekin, esezagun batzuekin, ba. e, ga, gauapalean uh, uh, ahremanak jendeekin bat ere behdinak. Eta, eta ez gira besta geroan ere, ez berdin e, gauza Beste gauza batzua partekatzen katzen aldira. Intimua goda mai. eta trokak eta politak egiten dira Bai, bai. Hori da sekatzen duzuena, ere? Bai, bai, bai. Zinez kuka, Guk uh, nahi dugu jendea uh, oag dardin, uh, bakotsak badura zerbait egaiteko, bakotsak badura zerbait sohtzeko, eta, eta kultura denena dela, eta guk dugula de, dugu denek uh, kultura egiten. Beraz, uh, bakotsak badu uh, bere tokia ahloa hortan. Zuen mm. erburua da, kultura hori besten eskutan emaitea ere. Bai, bai, bai. Bo, bai, segizazu erola, beraz. Baxu hori nena pasatu dela? Bai, bai, bai. Bail dut zinen luze izan entzela, baina... Yeah. Bai, biski fidepachada. <c 'estotan> <laughs> Onoko itzurdoak berdin ipatseko, ta kit buduan bali mandito soer. Uh, uh, eh, be prima de la Nissanenda, eh, uh, me berdin Nissan ipatseko belasa, Nissanenda a pijalana ogita bata arte. bela suria ogentsat zuzendu, su aujegi uh, zuzendua izanendena denburial jazkara, geru gengeta udan. Eta honduko data kastitu goguan. Bon. Eta zuen chalet socialetan uh, newslettera okaiteman limardo sue galdegitena da ere ouais. eta hor zuen data guztiak baitutsue. Jo lheritique un Eta gero gure bulegoa beti lekada gastidan berasan titen alcesté gure ikusterata. Untsa ege sebi toak izanen sista. Maite gara, milesker, arte etoridik? Bai, millesker Eta belashter arte penchudot. Gure <laughs> anteletan. Millesker, jute arte. Izanuntsa. Adio.